fafanuzi kuna njia nyingi tofauti za kufafanua vipengele tofauti vya lugha na historia ambazo tumekuwa tukijadili sio hizi zote zinaweza tumetumia istilahi na misemo fulani kwa njia mahususi katika ripoti hiiyote ate hizi ndio fasili zetu za maneno na vishazi muhimu Lugha kuu Lugha kuu ni lugha ambayo inatumika inazungumzwa na watu wengi katika eneo fulani au zinazotawala kupitia aina ya mahususi za nguvu za kihistoria na udhibithishaji kupitia nguvu za kisheria, kisiasa au kitamaduni. Kwa mfano, Kiindi ni lugha inayotawala katika Asia ya Kusini na kulinganisha na lugha nyingine nyingi asaiki ikizingatiwa kwamba kiindi chenyewe ni familia ya lugha au kile ambacho wengi huita lahaja vile vile kichina cha mandarin ni lugha ni watawala nchini china kupitia sera serikali kwa kulinganisha na aina zingine za kichina na vile vile lugha zingine za asili katika eneo hilo Baadhi ya lugha kuu pia ni lugha rasmi au kitaifa katika eneo au nchi. Lugha za kikoloni za Ulaya lugha kutoka Ulaya the magaribi magharibi zilizo kote Afrika, Asia, Amerika, Karibu na visiwa vya Pasifiki. Kupitia mchakato wa koloni, wa kampuni, wa makampuni na serikali za Ulaya magharibi kuanzia karne ya 16 na kuendelea ni pamoja na Kiingereza, Kihispania Kifaransa, Kireno, Kiolanzi Kijerumani. Ni mwemo kutambua kwamba lugha hizi pia zilikuwa lugha za ukoloni. Kwa watu asili wa Amerika Kaskazini sio tu Amerika Kusini, Amerika Kati na Kusini. Kusini moolimwangu na Kaskazini moolimwangu. Neno kusini mwilimwengo lina maanisha maeneo ya Afrika, Asia, Amerika ya Kusini, na visiwa vya Karibia na Pasifiki ambavyo vilitawaliwa na nchi za Ulaya magharibi. Heko kuwa neno la geografia badala yake inaksudiko kwa kisi hali ya kihistoria inaendelea kijamii, na kiuchumi na kisiasa mpainashiria nchi za kanda hizi na kuzitofautisha na nchi zilizo katika ka mashuhuri za Ulopa na Amerika Kaskazini au kaskazini mwa limwangu leliundo na kuimarishwa na wasomi na wanarakati kutoka kusini mwa ilikwenda ili kwenda kinyume kwenda kinyume kileo lichoishi kuwa ni tabia dharau na isiyofaa faa maana kama vile mataifa yaliyoendelea mataifa zinazoendelea ulimwengu wa tatu. sababu ukoloni ulisababisha mauaji ya laiki na wa mataifa mengi ya wanyaji katika kusini kwa ulimwengu na sababu ya baadhi ya watu binafsi na jamii wakati mwingine tunasema kwamba kuna kusini mlima kaskazini na kaskazini mwa ulimwengu katika kusini mlima wangu ndo taratibu hizi wadhiri ardhi ya lugha katika maeneo haya pili tazama neno ya walio wachache lugha za kiasili. lugha zinazosungumzwa na mataifa ya kiaasili ya eneo au sehemu fulani ni lugha ya kiaasili watu wa kiasili wanaonekana kama watu wa kwanza au wakaaji wa kwanza wa maeneo koto kote Limangoni ambao baadaye alitawaliwa na ukoloni na kukaa na kikundi tofauti cha kitamaduni lugha nyingi zaidi ya elohsaba duniani zinazongomza na jamii za energy lugha na laaja. tunachukulia mfumo wa uliopangwa wa kujieleza kati ya wanadamu ba sauti mlio tokezo ishara au maandishi kuwa lugha Baadhi wana isimu ufafanua laaja ili kueleza kile kinachosikika kama ina tofauti za lugha moja lakini hii inaweza kueleweka inaeleweka na wazungumzaji watawai na waina hizi tofauti ambao wanaweza kuzungumza wao kwa wao hata hivyo kwa sababu tofauti kati ya jinsi lugha na laaja zinavyofafanuliwa kwa kawaida ni chaguo la kisiasa badala ya lugha kulingana na michakato ya kihistoria ya mamlaka na wapendeleo mara chache atojea tumia neno la aja katika ripoti. Tunapendelea kutumia neno familia ya lugha kuonyesha kwamba kuna lugha nyingi ambazo zinaweza kuwa na historia sawa lakini ambazo pia zina sifa tofauti kama vile familia ya lugha ambazo za Kiarabu, za Kichina au za Kiindi. Lugha za Kinyanja katika ripoti tumefafanua lugha za kenyaji kwa lugha zinazozungumzwa na idadi kubwa zaidi ya watu katika nchi au eneo. Lugha zilizotengwa katika ripoti hii, lugha zilizotengwa zile lugha ambazo si maarufu kwenye mtandao kwa sala la saidizi wa lugha au maudhui ya yani taarifa na maarifa katika lugha hiyo. Lugha hizi zimetengwa na miundo ya kihistoria na inaendelea na michakato ya mamlako na upendeleo pamoja na koloni na ubepari. badala ya idadi ya wa watu aidadi wa zungumzaji baada ya lugha zilizotengwa tayari zikowatarimi duniani kama vile lugha nyingi za kiasili lakini baadhi ya lugha zilizotengwa zinazungumzwa na watu wengi sana katika eneo lao au dunia na bado za wakilishi kama vile kipunjabi na kitamil au kiausa na kizulu kama mifano michache kutoka lugha nyingi zinazotawala katika Asia na Afrika lugha za walio wachache na walio wengi lugha za walio wachache ni zile zinazozungumzwa na wachache kulingana na idadi atu katika eneo lolote lililo ilezo wengi na na watu wengi kwa idadi kati ya idadi za watu chacha walio wengi duniani muone kihistoria na inaendelea ya mamlaka na wapendeleo usababisha ubaguzi na ukandamizaji wa jamii ya watu wengi tofauti kwa tele Ainaiza mamlaka na upendeleo nyingi hufungamana na kuingiliana kwa hivyo baadhi ya jamii upungukiwa au kukandamizwa kwa kwanji, njia nyingi mfano kwa jinsia, kwa rangi, kwa jinsia, kwa tabaka, kwa dini, kwa eneo, kwa uwezo na bila shaka kwa lugha. Iwe mtandawani au katika ulimwengu wa kimwili, jamii hizi zinaunda sehemu kubwa ya kulingana na idadi ya watu. Lakini mara nyingi hawako katika nyadhifa za mamlaka. Ivo basi wanachukuliwa kama wachache. Kwa maneno mengine wao ni wachache walio wengi duniani